И последната идея, с която завършвам днес, мъдростта на Кавала. Кавала казва, Бог е най-мистичното същество. Ако Бог беше изпълнил човекът с съвършенство, то в човека нямаше да има причина да съществува. В човека нямаше да има причина да съществува. Тъй като съвършенният човек е нищо. Велика пълнота. Велика безкрайност. Няма светове за него и ограничения. Нямаше да има причина да съществува. Бог е светилник в тъмнината за нас. За нас тъмнината е тъмнина. А за Бога тя е светилник. Спрямо Бога тъмнината е действуваща скрита светлина. Ще повторя. Спрямо Бога, тъмнината е действуваща, скрита светлина. Какво мислим ние? Това е друг въпрос. За Бог всичко е светлина. За Него и нощта е светла като ден. Не можем да познаем Бога, но можем да познаем отношенията си към Него. Рави Шимон Бен Йокай, един от най-големите кабалисти и автора на Зохар, казва, книгата на Сиянието, казва «Когато видях Всевишният, от тогава не разбирам вече нищо друго от преходните светове». И още казва «Бог е скритият абсолют. Мъдростта е произлязла от неизразимият Древен. Но тя е схванала в себе си, че е само едно излъчване. Тя е само едно излъчване, докато Бог е всичко. И да видиш Бога, и да Него видиш е все едно, защото Бог е неописуем. Който има недостиг на любов, не може да получи светлината на хокма, т.е. светлината на мъдростта, който нарушава законът на Бога, казано по друг начин, закона на любовта, той ще пребивава в невежество, може да чете много, може да търси много, но който е нарушил закона на любовта, той ще пребивава в невежество. За невежество учителя казва, ами ти си невеже, понеже ще си разрешил един важен въпрос, че няма любов. Щом си го разрешил този въпрос, въпросът е свършен. Така, когато древният е слязал надолу, се е превърнал в любов, а от, а от там нагоре, когато той е нагоре, той е безкрайност и не може да бъде разбран. Затова надолу е създал любовта, за да може след време любовта да го познае и той да стане достъпен. Той не е любов, много по-дълбоко нещо е, но използва любовта дал е, за да може чрез нея да вървим към неговата тайна, която е скрита в Абсолюта. Когато всичко ти е отнето, Кабала казва, имай Съвършенна любов към Бога. И Зухар казва, Бог е непознаваем, защото е изначално затворен в себе си. Той е заключен в себе си. Затворен в себе си. Чрез нас Бог преживява своя съкровен живот. Но не всеки може да почувства вкусът на тази истина. Какво е Бог? Въпроси има, но Бог е скрит. Мнозина даже отговарят с разни неща, а нямат дори пълнотата, макар че и тя не е достатъчна за него. Казвам, когато се научиш как явно и тайно да проявяваш любовта в живота си, Бог ще дойде. И това е отговорът. Придобиеш ли го? Бог дойде ли в тебе? Въпроси няма. Защото той заема мястото на абсолютно всички въпроси. Той заема мястото на абсолютно всички въпроси. Това беше за днес. Следващата лекция на 7 юни.